Încerc să te învălui Încerc să te învălui cu sufletul meu Să nu-ți mai fie teamă de tine cel ascuns Eu pasnic vreau să-ți fiu Tunelul de lumină să fie drumul tău Nu te lăsa de rătăcire dus Ea nu-ți aduce liniștea de plină Rămâi ca un pribeac privind în gol E valul de lumină chiar în tine De sărmurește-l Nu-l o tocol. Și o pasăre îți va cânta în suflet Că tu zburai cândva acolo sus. Cămașa când aveai neprihănirea, ce -o poți lua din pieptul lui Isus.